<تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفيق> اقترب لنناس عصابہوں وہوں فی غفلت معارضون <تصفيق> سورة الانبیاء مکی سورت ده؟ دا سورت اصل کی تکمیل او خلاصہ ده مخکری صورتون کثرت دام بیا له مسالم کثر سره حالت دام بیا له مسلا سلام پدی صورت کې ذکر کی وره مخه صورت کې حالت د موسی علی السلام او د آدم علی السلام ذکر شو او پ مریم کې د سو ام بیاله مسالم حاله ذکر شو د دې صورت کې کثرت دام بیاله مسالم ذکر کوي دا وایي حالت چې په غوټول وري ټولونه م... مو مصیبتونه راغلي او نه په دشرفه دعوی خلاصره واسي حاصل دا چا بیاله مسالم عجیز دی یو الله پاک یې را مدد قانو يدعون نارابا ورحما وكانوا لنا خاشين نو اصل دا سورۃ افرید ہے ګورماخه سورۃ القاف کې دا مسله بیان شو عالم الغیب له غیب السماوات و ذر مریم کې دا مسله بیان شو چې معبود زئے ما فاعبدوه واستبله عبادتی تو کې دا په ټولو مصبتتون را وستې نودلته خلاص سره او باې وقانو یاد غونه نه را به رحبا دارنګې په صورتت کې ابتلاات ذکر کې کاپمر یم توه کې ګوره ابتلاعات ځیک ندل ته د ګې دا خیال راغې چې دا ګنې الله پات معاذ الله ذری لکڑی نا نا الله مکرم کڑی دی اکرام علماء یاباد ال افتلا ندی صورت کې دا وای چې په دې دنیا کې چا منه فلارا ولم اغه بیا مشارکو ما د دنیا صورت یو سوئی شه د اوله سکه تخریف ورکی په پینځلا سیاتون کې بیا ورپسې پینځلا سیاتون کې اثبات بیا ادلاء قلیه بیا اور پسی اثبات دا وحدانیت دالا دی دا گرنگی اثبات دی رسالت دی بیا ادلاء لی نقلی شروع کئی خوا اقتربا لناسی اصابون وهم فی غفلتی محرزون ڈیر نیز دیر آگے خلقتا اصاب دا گئی بالکل پسر راگے خوا لیکن دوی فی غافله پ پې خبرې کې دي مریزون مخ رزون کې دي دو سر نه پ خبره نه دی خبردار نه دي ق کړي دي د بزده بزشده تیم نشتی قرصیب تیم ارتبیل اکیلی دی غر صحابا و اخفل کاروناوں کو لکرنی او صحابی دیوال ہوئی اب آده کئی بل او صحابی پلاره تو ویسی نرالی زخور پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نرالم ویسی نیسی خبر را گلی آو وحی را گلی دا اختار بلین ناسی نو نفض ایده من البنیان لاسون سانول اب یاوی امام بنائی تو حاضی ہی زخد دی دا پارنیم پیدا شد زکای اختراب علی الناس حساب را گئی خواب پس سر منتر را گئی اللہ وهم دوی په بی خبری کی دی بیان ورطوشون و مورزون مخگر زون کی ما یاتی ہی من ذکر من ربیم نرازی دوی تا یو بیان طرف در عبد دوینا محدث تازہ إلا سماو मगर هو اکبر تھے یغلی و هم یلعون ضیع بشم غنی سلور پیزش فقہ باحتنا د دوی بیانی محدث فی الاعتیان دیکھا محدث محدث ذات نه دے نا محدث فی الاعتیان قرآن کریم داقو محدث بدیتی بارسرا چننے میں نوی خبر رازی مایاتی من ذکرین من ربی محدث ایفلتیان نو دو معرض دی دو غوگو میں ایک دی لیکن آسا کئی وهم یا لابون لبی کئی خواه دا اللہ کتاب تای غوگی خیده او بیام لبی کئی سمانا دا عباس گنی بے مقصد گنی لاحیتن قلوبو هم مشغول دی زرن دادوئی دا اللہ د کتاب نه د دا مشغول شید بیسل عبد و عبدون صحاو لہا نسل مقابر و البلا بل و سر النجوہ پٹی جرگی او کڑی اللذین ظلمو آچا چی ظلمی کڑی دی. نو یو دا مورزون دي بل يلعبون بلايه القلوب واصروا النجوى هل الذين ظلموا او في غفله ذا شبق د دوی قواحتونه بیان کړو شبقې بيمارياني ذکر کړی او شبق فتوی د دوی ته وګورس یو فتوی هل هذا الا بشر مثلكم ان نذره मगर بشر ته ستاسو پېښان ا تاسو قبلوي جادل رافتا ته نه مننه قبلوي تاسو جادل روان او تاسو اوخيار خلقي خ اوخيار يي خا چدا يو بشر دی او دا خبره تاسو مننه خ اوخيار خلقي زان قل من خلق و اي خا قال الرب <سؤال> يلم القول <سؤال> <سؤال> في السماء والارض اللہ پاک دا دی جواب کئی قال ربی عالم القول فی السماع والوالل قال کی فائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی رسول سی ویلی رب زمان ویلی رسول سی ویلی دی ربی القول رب زمان پو دی وینا آسمان کیا کبزما کې کی. وهو السم الیم دا له هر څو یا په هر سمونه په واده دا امین سکه قسم جمله مؤتریز راوړه بل قالوا ازغاس واهلا امین دا دوی بلې فتویته وګره بلکی وې دوی ګډ وډ خوونه دی دغه خبرې کوي بلې افتراو بلکی د ځن نه جوړ کړي ده د درې مفطوا بلوا شاعر نه دا شاعر ده فَلْيَاْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأَوَّلُونَ پسراوډيونه موږ ته یو معجزہ لکه چې لیکلي شي دې مخکې رسولان داسې یو ځل یو کتاب کتاب دی راوړي موسی منځ سره معجزات راغلي دي ښا په 15 فتویو او کړي شپک فتویو کړې الله یما من قبلوا من قريه فهم يؤمنون د د اخېفتوي جواب کوي تاسو مجزه غواړی موثال سلام د دوشانې ایمان نه را وړی مخده دو نه یوکي اهلا نه من حال کړي دي فه هم یو دوی به ایمان را وړي او د خو دغه مجزات راغري بیا کوره دوی دا وي حال اض بشر بشرو سلکم دا بشر الله و نهدلیکلی منګه مخې د نذلی کلی منګه مخیر تانه مگر نه تا کوی تا تطو فاسالو وحل الذکر تپوسکه دایلم ولونا کتا سن پوې غو بدرته وې بلوا ما جالنا جسدن نو پیدا کړی منګه دوی ددا سې جوسي والا لا یا کولونا طعاما چنه وړلو خورا کاونو دوی امیشا ورا دا کوئی سره د بشري تقازو نه بار څه خبري خونوي الله يثم صدقنا والغان دا بیا پوره کړه موږ دا کوئی سره وعده او وعده سو فانجينهم پس هغه لمن نجات ورک او ومن نشاو اغه سو چې موږ وختل او هلاکړه موږ مشرکان لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم ترغيب قراني كريم توركي خامه خیاقنه را لکلم توسط قران کتاب را لکره فيه ذکرکم پدیکي ستاسو نصيحت ده فيه ذکرکم قران کې پند او نصيحت ده يا فيه ذکركم ذکر الله کوم پدیکي شرافت دي ستاس ان الله يعرف بهذل كتاب الله پاک شرافت ورکړي په دې کتاب سره ایزتون ورکړي نافلاتا تاقلون د عقل نقار ولنا خلای او قسم نامن قريه دغه په نسما ته برج تخفيفه دني ورکي ډیر ها لاکړي دې منګه کړي چې و ظلم کوونکي او پیدا کړم دغه نورستو قومان اخرين قوم نور سلسل چلے دا سلسله چاليد اخ دا الله یې موږ به هلاکول فلمه حسو با سنا و څرګرله چې وبلې د دوی عذاب زمانه یې زاحم مینها يرکذون نو دا واخذه یې با منها د کلو نه يرکذون منډه وولی چې کلا صاحب یې وویل نو منډه وایکړي نو आवाज باورته او شو لا تر کوزو منډه موه واپس شي ال ا اترفتم فی اغنیا متونطا چه مستی در کډې شي وا تاسو په هغه کې ومساكين کوم کورونو خل او توا هغه باغات پرې دی غا نعمتونه پرې دی چرته مونډي وي خپل کورونو ترا شي لعلکم توسلون د دې لپاره چې تاسو تپوس تاسو کډې شي ځاله د نعمتونو تاسو بدر نکی یا لعلکم توسلون د دې لپاره تاسو کډې شي تاسو نه زله به کوم العقوبه تاسو منه د الله پاک د صاحب علي راوليګل چې د دې تپوسونه تاسو نه هشي قالو یا ویلنا اناکونا ظالمین دوی ویل هاي تباید موږ من کو ظالمانی اقرار به بیاو کله کین دغه اقرار بیا په دغه رسول الله فما سالت تلک دعواهم هميشه به دغه شغاوا حته جا ال نام حسې ده ترې چوکر زولمونې دلو کړی شي خامید مړ پراتته په مقبند دی خامید بس لاړو د دو کې سب ختمه شوه الله چې او دللییاقلیدي ک او ما قلق نه سماوا دا روزمه نې پیدا کړړی منګه اسممان نو مکانه چې په میدهدي کې لا بنااب دوی د دنیا دا ازمکا و دا اسمان دوی من بے مقصد اگرنی و اینانا دا بے مقصد این دیخوا دی که هر یو شید اللی دا اللہ پا قدرت منی لو اردنا نتخذ اللہ ون لتخذناه من لدننا دلت دو دل دل معنی دی لہو ابن عباس مانا که اللہ و اولدو آل دا ولو کئی لو اردنا نتخذ اللہ ون وردوی دا نه نمازی وابل سوک د دوی ی که دا دات دا دا چې الله زانره ولد نیولې فلان دا فلانه کې دا الله ولد دي بعضو خو د ولد حقیقت ایلو الله وي کيراتوي زمنګا چې اونې سوزان له یا ولد نو لتقزناهم ملدنا مما لدنا هم خني ولې ومدا ولد دا هغه شان چې د من تر وی بر ملایو کې مزان له ولد دی ولې تاسو ته مه پرې خدای کونه فاعل کچریتا کارمن کووله یاد الله ون برل مقید آیات سره لېګنا دا دیم تفسیر د مقصده سره بالکل متعلق الله وی دا آسمان اسمان شمه پیدا کړی دا اپس الله وی دا پارا مینې دی پیدا کړی څه په مقصد ندي الله وی کمن اراده وی ان اتخذ الله ون چې جوړ کو دي زمکی اسمان الله ون مشغله نو لتخزناهو ملدن یعنی من عین دینا خامقا انگرزو لیو منگا دیدرا دستان سخا بس بیتا تاسو دا علم ما نور بیاوالی پیدا کولی ان کن فائلن کچھر دا کار منگ کیو بل لقصفو بالحق یعنی دا سی خبرن دا بل غرزو منگا حق لرا پا باطل منین و فیادمو نو پس دا حق خالب شی بده باطل منی نو فیضا هوا زائقون پس ناگ آغا سوی زائقون بینور شی مغلب شی دماغا یا دماغا هو دماغا راس سر زخمی شو خوا فید موسمانا نو زخمی کری دماغ دار نو فیضا هوا زائقون نو دا باطل بیا سي دی بیا من دی وی دی بیا مغلوبی دی بیا بینورای خلا ولا کوم ول ویلومن ما تشفن دا کائنات زره زره دلیل دی دا حق دی باطل منی زرا پرې د دې سره زخل وحدانیت ثابتو خپل قدرتونه ثابتو د دې په مقابله کې چې باطل لیکن هغه بیا مغلوبی بینورای خلا ستاسو د پاره حلاکت دي د وژي دا خبرونه تاسيفونه وي تاسه اقا سه چې د الله ولادت الله نيازه ولېشته خاص الله لراغه دی چې په اسمانونو کې د ازما کې ګورم ملائکۃ الرحمان ته بنات الله ویخه دانا هر څه د الله په اختیار او تصرف کې دي او مناين ته ولا يستكبرون عبادتي او څو چې هغه ته نږدې دي مقرب دي کنه لوینه کیدای عبادت دا غنا ولا یستحسرون انا غسستی س سستی پکې ناراضیخه پاکې ویدہ الله د شپې موینده او د ورځې موئ لا یفطرن ستړی کیګینا امیتخذو والیhatan من الارض ورته ملائک دد الله تابیدار دی وخا وزورن ورکی بعز الالهه ایا یولید وی حاجتر واغان مینل اروزې د زمکی وا لونا هم یونشیرون چاوی ژوند کول کولیش هم ا هم یونشیرون استفهام وکای ایا کول دو دوی پیدا کول کولیش د دوی سه داسې قدرت داسې زکارشمش الله وی لو کان فیه ما له ته الا الله لفسد ور اک چرتاوی په دې آسمان کې الہت واقدارن الہ معبود مانو مکوې برهان اتمانو والا دایت ذکر کې په دلیل کې برهان اتمانو اگر معبود معبود مانو منګ اور ول دخر شرقيت وغير نہ لو فی الہ الہ مستقل واقدار چداګه مخلوق داګه تصرف هر شي کې هغه خود مختياري آ هغه خبرو خبرو تابيي نبی هغه مستقل واغدار نشي کوي نه نه کچداس مکه اسمان د پاره واغداران وي سیوا د الله نه سیوا د الله نور واغداران څوک وي کنه نو الله فسدتا همغه خراب شي انتظام تنظیم د دې بل خپل واغدار نشتي کنه ځکه خدا نظام قائم پاسپاکی دا الله لره چې مالکدار شته اما داغه څنګه چې دی الله لره بیانې لا یصلو اما يفلوهم یصلون تپوست شي کې دې د الله نه دا کار شغه کوي او هم یصلون اده دي مخلوق نه تپوس کې دې شي نبی نبي ري کاغه ولید کار شو دا الله ته تپوست وګن شي کوله بیا زوره نوور قیامت تخصو منه دوني الها ارزې يو طرف ته کنه زو من دونه الها سيد بیا زورن ور کوي امطالبه د دلیل یعنی وليد سيوا د الله نه اليا تن حق دار د بندګي او <وائی> او ارطرا اوڑای دلائل تاسو دلیل روڑای پا دیکن. او دازه چی باینام توحید کنا ها زا ذکر من ما ایو ذکر قبلی دا توحید. دا خو ذکر زما دا ملک رو دے او ذکر دا غچا دے چه دا مخی دا ماناو. لیکن بل اکثر اولا اعلمون الحق بلکې اکثر دا دوینا نپویگی پا حق په فهم و ریزون دا مخیر زون کری. زګد انبي عالم سلام خبر چانه دا دی او زمون خبر تم وګ نه کیدای دا وزیکره من قبلی بیان لوس نه دی لیګلی منګه مکه ته تنا رسول مگر وای با کوله منګه او وای د سو د دی انو لا اله الا انا نشته سر کون کی سیوا زمانہ پس بندگی خاص که ما بیا زور ور کوي دریم زل زجر وَقَالُ اتَّقَذُ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْعَانًا وَایدُ وِنِي وَلِدِ رَحْمَانُ ظَلْنُ وَلَدًا پاک تی اللہ پاک دا، هر قسم ولدنا ادوی سی ملائک بناتو اللہ اولیاء واللہ نیاز اولی الله بل عبادن دا خوبندگان دی مکرمون، عزت والا ورکڑی شویده اللہ پاک والا اکرامان دی کڑی دا عزت من خلق دی غوردا چې د لایس بيقونه به القول نشي مکه کيده دا الله نه پوهه نه او دوی په حکم د الله یې عملون كار کوي هي اللهم با لایدي او ما خلفه په دي الله پاک په حالت نشي مکه د دې دي هغه چې رسو دي وګوره دا تاسو د دې د پاره نشي دا مونږ خلاص یې الله یې نه نه ولا يشوا سفارش دي شيوله اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى مَغَر اَغَ چاړه چې او غوړی الله پاک اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى مَغَر اَغَ چاذرہ دو شفاعت کولې شي ارْتَضَى چې الله غوړ کړي الله پسند کړي اغه سره په توحید سره نو هغه پر دوی شفاعت کولې شي اغه م شفاعت اذنی وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وجدی یریدا لنا مینا كون کی وی لا غسرا یا د وجد هیبت ناندو یریدون کی دا لنا بازی ویرا عیسی علیہ الصلات والسلام لکه عیان ودا شي زمغ عبادت اقور دان نیکان بندگان په دې خوشاليږي او دادی واغ الله وی اقادیان کتاب د کنا کتاب الحقیقت الوحی بېما خوبې د قادیانه وي هغه کی مولي اني خلقته سماوات او الله وي څوک شي وي د دنیا چیز الہی ما سیوا د الله نه ان فظالک نذی جانم فظاکسرا بدل ورکوم د جهان د غصیب بدل ورکوم ظالمانو را داسه ځله ظالمو اولم ير الذین کفروا ان ان سماوات او زکانت نارتقا دا اوس یو دلیل یعقلی ذکر کوي خا ایا نګوري کافران یقیننا اسمعنا نزمک کا، کان تارتقا وودوی د یو بل سرا جوخت دا جوختو خا نو ففتحناهما لا پس بیل کر منګا دادایو بلنا دوی کی حوار الله جداوال راغدا جسمو ن جدا شو خا کان تارتقا شاءا واحدا ففتقناهم یاد آسمانونه ازمکه سو بندو راتخن منه بند آسماننا بارا نور ادا ازمکه گایا گانه نه کنه الله اما د ازمکه آسمان کولا اوکړه کو وجعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړه د منګ من الماء دو بنا كل شيء هر شی حی ژوندے هر شی د ابو والا شی ده کړه ی پیدا کړې موږ د ابونا هرشي حین ژوندې نو مانو یا یا نطفه واخلې نو جعلنا مدل الماء کل شئنا پیدا کړې د موږ د ابونا داساس کې ونا هرشي حین ژوندې ی جعلنا بمن حافظه حفاظت کړې د موږ د ابون په بو سره د هرشي حین د ژوندې او بو سره حفاظت کیږي کنه یا پیدا کړي دې منګا د او بو نه ګرځولې موږ د او بو نه هر شي حي تازه تازګي منګ دا او بو د و جنا هر شي لور کړي دا افلا يوم منن پس دوی ایمان دراوي او چرواسي دا بل دلیل پیدا کړي دې منګا پس ما کې قرونه شي جړقونه وي په دوی او پیدا کړی دې منګه پدی زما فیجاجن وسبلن لار افلان افلان لعلهم یهدون د دې د پاره چي دې مقصد ورسي بل دلی تو غره سما پیدا کړی دې منګه اسمان سقفن چت والا محفوظن ساتل شي و د جناتو شیاطین ساتل شي 14 ساتل شي وَهُوَ مَنَايَاتِهِ مُرِزُن دې د دلایل د اسمان نو مخ ګرځون کیږي خاص الله غزا ته چې پیدا کړې د شپاورا ځاونو راس پنګ مې کلل فی فلکینه دا ټول په خپل خپل ځای کې لامبو وي هر یو خپل مدار کې نور راس پنګ په خپل خپل مدار کې لګي ا دی ښا او فلکۃ المرجل چورته وي تفسیری قرطبی لري ابن زیدنا نقل کردی اننا الافلاکا تحت سماوات آغا افلاک چه د اسمان نلان دیدی اغا وو دی خوا اغی کی او سپوگمائی دا سپوگمائی دا سپوگمائی دا ٹولو گے کتا خو طرف دا اسمان پا برا طرف کې بی خوا وما جاننا لبشر من قبل کل دا اغا خلقو مندرد دی چې پیغمبر توی دا شاعر بس دا د دا مرگ انتظار کرو نہ دیور کړه منګ هېڅ بښال درا مخیرتا نام بشری نو کته مور شوینه پتو با میشي نو, می نو دینه ابن کثیر وغیرہ دلیل نیسل له چې خزر مړل هلو ما جاءنا لبشن من قبل الخلق سیواد عیسی علیہ الصلات والسلام نه چې داغه په نصوص را دغه استنادخه کلو نفس زائقه الموت هر څه سکون کې د مبارک دی وانا بلوکم بشرو والخيره فتنه الله عظمی خو مونږ تاسو په تکلیفونو په خوشاله فتنه د لپاره د امتحان په فله مطلق منه غیر لفظی شي والينا ترجو ونخاص مونږ تب تاسو پیش کړی شیخ بیا تاسو مقام دغه دی بیا زوره نور کوي کله چې تا و کسان چې کاافان دی د تا را الله حون ماګر پټو کا هاو کو کوم د هغه سړی دی چې بد و ستاسو د معبانو کر کوې ستاسو حال س یا صبح له دا و چې ستاسو ح نه شو کو او داختیار من دي او دا نهدي داې دي دا بدې رادي وي و سوې کنه دا پنج فریان د اولیاء الله دشمنان دا د اولیاء الله به عزت یې نه کوي او هم به ذکر الرحمن او مکافرون دو د ذکر د رحمان نه دوی انکار کوي وقار خدا د چې د رحمان نه مدد غواړي خدا رحمان سره دوی دا په صفاتو کې نور مخلوق یې صدر کړي دی خلق الانسان ومن عجل پیدا کړي شوی دی انسان من عجل د تلوار نه اصل کې خلقل عجل مېدل انسان پیدا شوی دی او د انسان نه الله یې خلق کړ انسان مېن عجل انسان د عجل زوې دی حدیث کې راځي نساء خلقت من زل اليسر زنانه دغه څه پوښتنه سم نه داغه په طبيعت کې کوګواله پروت دلتمنه خلقل انسان مېن عجل انسان په طبيعت کې تلوار پراته و کی کی بس دی ویشي بس بس کوټر سور شو وړه ټلون امخ کې ګاډي کې سکار به نه غريب خو دې بداصي چې بس د تښتی د لیکه صوریکم آیاتي الله عزرح چې وب خو موږ تاسو ته ستنه کې نو پتا ته موږ واړې تاسو ته الله زہ پتا ته موږ واړې ويقولون متخذ الواد نوې کنا تادی داد وې کله وی واداس کله وی قیامت کته سورېشتنی الله وی لو یعلم الذين كفروا هنا لا يكفون نووی منار دوی لاله دېلې نه ده الله وی کچر خبر و کافرن په حال لغفل نفسن خبر وی کچر خبر و کافرن پاغه وخت چې نشي په ذر کوله د مخبول مخونق فل نو لراما والله زهېونه د خپل شاکان نه یو سرونه به دو دو مد کېې شي لم مستجلو عذااب د محذ بیا به دوی عذااب زر نه غ دوی ې لیلی نه لکه مږدلته د کارونه منږتهسیشي نهکاري خلک په تبا شو نهمون د ګپ دیږ دلی نه دي الله و دو د عذاابونه لییدلی نهدي بیا به دو نقیمت استعااج نه کوي ب دوی دوی دوی دوی را تن صابه په پریشان به کې دوی ل را نوطاق د دوی داپول نه به د دوی ته محلت بر کې دی بیا د سی ووررکخوا مقیدن ټوکې کړی شي ډیران بیاله مسسلام پسې مختان نو فهقببل له ځ نه صخیو من پس راګیر کوو هغه چاه را مسخرې کړی و من هم د دوی نه هااعذااف چې دوی پرې ټوکې کوی الله په عذاابو نهې را ست قل من يكلهكم بالليل والنهار ورضوي خد الله لنا ما سوى بل چات نرمه شوی بل شفاعه غني خد تو کوم اکلا لنا يا بلال فزم حفاظت او کا چوکیداری او کا نو من يكله قوم سوق پر بچ کی تاسو درا د شپې او نهاري دروازه مين الرحمن د د رحمان نه که د شپې عذاب راشد الرحمن دروازه راشین څوک په تاسو بچي یا مانا من له کوم څوک په بچي تاسو لري عبادت وکي تاسو د شپې او د رازي مين الرحمن غیر د رحمانا بل څوک شته بلکې دوی الله او ان ذکر ربي موريزون بلکې دوی دا بیان د رب نه مخړهون کی وی ام لهم آلیحت انتم ناو من دونینا آیشت دو دیر پارا حجت ترسر کون کی آلی حشتے چی کی دوی لرا من دونینا سوا زمانگنا دا چیز آلی حشتے یا من دونینا آیشت دو دو پارا لحان چی منہ کی دوی لرا بچ کی دوی لرا دا عذابنا من دونینا سوا زمانگنا لا یستطيعون نصران فصیم ولا هم منا یسحبون ورته چې په چانه ازګی کنه الله وی لا یستطيعون نصران فصیم تاقد د امداد د خپل ځانو او خپل مدد نشکول استاد بسوکی ابو الله وی چې کله زما زابرا شکن ولهم منا یسحبون یوم انا ذا نبی دا مشرکان دا عذاب زمانگ نا یو سبون بچکی دیش دوی به زمانگ دا عذاب نه شي بچکی دیخ یا ولہ هم من نا دغا دوی دو شرکاوتا زمین راجی کئی ولہ هم ندی دغه مشرک دغا شرکا دوی من نا یو سبون چې زمانگ د طرف نه دا گوی مرگرتیا کی دیش ولہ هم این دا نا یو سبون د موږ د طرف نږدې مارګرتیه موږ نشی کېدې نغه د دوی مدد کولی شي او غو د خپل هم موږ نشی کولی او دغه دوی چاته راځو یو سر موږ مارګرتیه هم نه کوک چی دوی بچ کو بیا بل متانه ولاه سوال داره چې د دا دومره دنیا داري چې دا دومره مزید دنیا چې دوی واغسته کړه الله ای بل کې فایده د دنیا ورکړې د موږ دوی تاو د دوی مشران تر پورې چې وګد شو دوی منه اور دنیا کې تیر کړه تیر کړه نو بس الله پاک ادا الله حکمونه یر ورکړي دي لیکن افلا يرون انا تی الارض ان تنقصا من اطرافها ايدا مکی ولا دنیا ګوري چراتل کومنګ و څنګه دوی تا ننقصوا من اطرافها چکه مونګ غې لره دغهړو دا غې نا ایمان والے صحابه دا دوی مکیت نیزدیکی کنا الملکون علاقی فتکی اید آیت مکیت اللی یا دوی اگر اشراف مشران رو از تر دوی مشران د دنیا نا روان دی خدا کشران پاتی دا بم لاتشی کن افا هم الغالبون هنه دوی مشی غالب وزورون قل انما هنزینکم بالوحی تورتو ای اقینا یروم تاسو په وحی پا قرآن تاسو په دی قرآن منی یروم دا دی بیان در تکو او تاسو اجیب خلقی کنوالا یس ما و سم و حدوان تاسو خوکانی ہے ناوری کون آواز ازاما یون ضرور کم دوی لرا یرا ورکی ویشی تاسو خوکانو پشانی ہے او دنی یرا اللہ ورکی کچر تا ورسی گی دی تا نفحتم من عذاب ربک نفحوی لمبی تا پوکی تا یو ٹکڑا کچر تا ورسی دوی ته پوکی دا عذاب دا رفستانو ای حای افسوس دی مندر امون خو ظالمانو او کی ودو الله یا الموازین القسطام اغتل د انصاف والا زوات القسط الموازین القسط مد حمل مبالغتا تشرب پر د قیامت کې نو زیاته بونی شي په ناسمنه اس وائن کنا میساله حبه من خردل اگر چی وی عمل په قدر د وری په قدر د دا دانه د دا وری وریا دغه شرشمو دانا ار باګه ته وي کنيکيو که بده الله وي اتاینا بها ار ابو دماغ غلرا کافی کافی ومغه حساب کوونکی اوس دلذر دلیل نقلی د موسی عليه السلام ذکر کې ډیر مختصر چدان بياله سلام داماته محتاج دو خبرې دام بياله سلام په دې واقعیاتو کې مراد دا چې الله ته محتاج یبل د دې کوششونو مهنتونو کړې دي مصیبتونو پیراغلي ورکوې موسی علی السلام هارون علی السلام تعال فرقان به لون کې د حق د باطل وزیان ډیر روانه والا و ذکرن ذکر د پره متقینو د علم د فائدې د پره چې متقینې فایده اخلي متقین څوک دی چې دې چیرې کې در خپل نه بل غیب بی بحال د لنی دو کې و هم من الساعه مشفقون حدود قیامت نه هبت زده دي هر کله چې ته توراج ذکروشو الله پاکور ورپسي ترغيب ورکی قران ته ستاسو عملی کتاب دار ښه دا ذکر دے دا خیر دے دا خیر ذکر دے مبارک دے د کې برکات اور الیګل له منګ دلره زما کتاب دې مبارک دے نوایا تاسو لهو منکرون دا ناشنا غړون کی دا ناشنا غنای الله دې دا خو زم ما کتاب اورډر مبارک او دا خیر کتاب اوس دلیل نقلی دی ابراہیم علی السلام تفصیلی بیان چوکره ابراہیم علی السلام سمرا جریل قذر پیغمبر دی لیکن الله پاک پی ابتلاات راويستی دي سمرا مهنتونه کړی ګوره د امبیا علیهم السلام دلته د ابراهيم عليه السلام خبره چې ذکر خو شيخو اغا عاجز هرڅکه الله ته محتاج ديم دغه جدوجہد او بهادرۍ بیانې ښه سومرش او jihad سره ابراهيم عليه السلام دا مسله بیان کړل د الله د توحید مسله ها ما یقینا ور کړم ابراهيم تاروش ده پود د من قبلو نو روش نبوت مرادی اورشد هو هو د دین من قبل ما موسی او د هارون یا رشد د نور صلاحیت د دین واخلکان نو من قبل ما کېده بلوغ د ابراهيم عليه السلام نه د بلوغ نه مخې الله تعالی ما صلاحیتونه ورکړي او وا کنا به عالمین ومونګا په حال دد باندې پولرونکي اس قال الیا بكم وقت ویل دخپل خپل توقع یو قوم خپل ما هاذي تماثيل تماثيل تمثال جمع دخ مشابه خلقا من خلق الله هغه شی ته وی چې دا الله دا مخلوق مشابه یو شی جوړ شي فوټو جوړ شي دی دا تماثيل وی نو تاسو دنکې سدل لید د دې شکلونو فا عبادت کولو منع آغا چه تاسو اغیطا عاقفون راجمشیئی تاسو ٹول لاغین راجمائی زننا محقوفین جوړ کری دی قالو وجدنا بانا آغو دلیل سو مندلی منقفل پل پلاران چه دیل رئی بلون کیو دیل رئی عبادت کولن کیو ابراہیم علیہ السلام ورطیل قد کنتم آنتم آباکون فی ظلال مبید دا ډېر سودا خبره ورته کړ سختي سره ویل خامخا یقینا تاسو واس تاسو مشران دی په کوم راي خاره کی قالوا اجتنا بیل حق هغه ورته وی اجتنا بیل حق آیاته من ته حق راوړل ترېشتیا خبره کوي ام په معنا دا بل امن تمن الله وین نا نه بلکې ته د ټکو کوونکې نه ای ابراهیم علیه السلام ورته بلکې راستہ سورب د اسمان هند زمکه ریغا ذات فطرخنا چې دا اول نه پیدا کړی دی دا وانا لا سالک من شاهدین او زه تاسو ته په دې باندې من شاهدین دا بیان کوونکې نه تاسو ته دا خبره بیان دا غو یو خاص اورځو با وکنه یو مزین و داوی نظر نیاز منخت بیوڑی دا غوبل رضی و خا ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ دا خبر وکڑا الله دا غیظار که و تل اللہ علاقی دن ناس ناما کم یا یوکڑا دا سی حسن پا اللہ خامخا چل بجڑا و مستاسو معبودانو تا کلا بادان تو اللو پس دا غیظار که اگرزائی تاسو شاک انکی پس تکر زیدو لستاسو شاکاونت کل چه تاسو لاد شیده دوی نکنه دا خوشی پریده بیو دوسرز پوش نو سور سورت سافات کی ریزی اذا سورت سافات آیا تو, آیا تو آیا د رئی دا سورت سافات آیا یو آویائیم اکتر آیا تو سویم آیات تے بیانے میں دی حالاکہ تاجمولی رت فراغ الہ آلیہتیم فقال علا تاکنن ما لکم لا تنتقن فراغ علیہم ذربا بالیمین ندلتا فجعلهم جزازا الا كبير لهم پسکړیا کا ټوټې ټوټې بغیر د غټ دغوینه اواله کې خطا شیو پسکړیا کا ټوټې ټوټې بغیر د غټ دغوینه غټ دغوي څو یا په عزت کې یا په جسم کې غاټو دا کار ویلو وک لعلهم الیه یرجون د دې د دوی دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تواپس دا به تاسو شي زونه قران لعلهم الیه د دې پارشه دوی د خپل مشر تواپس یی د دې د پارشه دوی ابراهیم تواپس شي سیتو معنا تاسو کیږه دوسر ورځ به هڅو چې را لغ ټکړې ټوکړ را وخه مشلله تبر پهې اوغی کې دی من فله هذا بیاالیاتی نه دا کار چا کی دی زغالی ها سره ان نهله من ظاللیین یقینده خو ډیر ظال دی ډیر بین سافت دی نو قالو نه فتن نو ویلڅ کسانو په کې ویلسممی نه اورومونږه د یوځوان په ز یاسو کورو هم بیانې د ویلره د دې تذکيري هغه کوي ښاغل یو قال له ابراہیم یا منا ورېدلې دیمنګ د وزوان چې د دوی بدی ویلا هغه ته ابراہیم ویلي یا سمینا فتن او اوروم د وزوان یاسو کورو هم چې بیانې خلق هغه ول را خلق دا غوی چی دے دا اولیاء اللہ با دیوی خلق اوغت ابراہیم ایلے کی قالو فا فاتو بھی علی آیون الناس دوویل راولی اغلران مخامک دستر کو دا خلقو تمام خلقو را راولی صد پر علی اللہم یشہدون ندید پرچی اگوی مشاہدو کی تماشیو کی ایندہ دا پردائی سکون کی بیخ قالو انتا فالتہاں زبی آلیہتنا دو ورته اتا کړي دے دا کاره سموند حجر ترواگانو سره ابراهيم ابراهيم عليه السلام جواب کوي خا هغه سلاسه کذي بات کی چرایي اداوس ابراهيم عليه السلام خبره کوي بل فعلت وردیده توريه وي توريه دو معنی لري یو انا ظاهري د مخاطبینو د فهم مطابق وي او دا دا بل معنا د متکلم مراد وي مخاطب یو مراد واخري د متکلم بل مرادي براه مله سلات وسلام ور تهیقاله بل فله هو وروهفی کړبل کې کړړی دی کار لره کبیر هم د د چې دا دییمتهپوسو کوې د نان ک چل خبرې کوي نو ظاهری خدا یو قسم منخ توریه دهګه خو بیا هم توجهات کردې مف سرري نو چې دا کار خو دی مشر نه و کار خو دکی برا ای السلام د روغ نه نه بل فله هو دا بهطورستې بحام دی بلکې آیا کړی دی د کار لره د مشر ددو دو چې دا دی چ مان نه دی کړی خو دک دی دا آیا کړی دی کار لره دې مشرد د دوی چې مان د کړه خو د کړه د دامن یا بل فعل هو کبیرم بلکې کړه دې د کال درا کبیر هو مشرد د دوی الله مشعرانه وي چې دوی پکی برایید بار تعالی منه قائلو ښا بلکې کړه دې د کال درا چاکڑی ده مشرزاد ده دوی دغه په پو سره انسرشی دے که نا اللہ کڑی دے هازا د دوی مشر دے نو دوی نه تپوسو کوي یا هازا میر دکارت را جوش درم دا بل فالو کبیرو محادا اللہ مکا سیوی دل تفائل محضوب دے بل فالہو فائلون او دا کسیپنیز حضف دا فائل دا جائز نوکا جائز دے نا جائز دے جایز خود, خود جائز کئی کنا بل فالہو فائلون بلکہ کڑے دے دے کال لرخو یو تن خو کڑے دے بلکہ کڑے دے دے کال لرخو یو کونکی خو کڑے رے او کبیر ام حاضر آما مشہر خدا دے کنا اللہم قرطبی دا اصل کی دا جمله خبری نه بلکې جمله تعلیقی ده ان کان ینفقونا ک چرته دوی خبره کوي دوی خبره کولی شي تاسو په وکولې شي نوبیا کو بل فعلو کبیرم هاذا فصلو نو دوی خو دوی خبره نشي کولی دا تعلیقی جمله ده دا, دا خپل تحقیق فرجو الی انفسهم پس واپس شدو ای خپل زانونو تا سوچ شو روک نوووی انکو منتو مظالمون یو بولتو ای خپل ځان تو ای تاسو خلوی ظالمانی ہے سمانو کی سوالارو اسیم بیارتاو کڑی شو پا خپل سرونو یا خپی مانتیا یا او لی شو پا خپل سرونو واپس کڑی شو پا خپل سرونو منی سمانا بیا خپل ای عراستا لارخا لقد امطماه هؤلاء ينتقون فما يقين ان تبويي چي دوی خبر نشي کولي ابراهيم هغه ما خو د قطه سونه وختل ابراهيم عليه السلام ورته تاسو سه عبادت کوي سيوا د الله د هغه چې فائدنه شي رسول الله او تاسه هم زارنه شي اوفل اوف لكم دا کلمه ده نفرت ته اوف سمانه بدګړم زه تاسو درا او بندگی دا غچا چې بندگی کوي تاسو دا غوې سیوا د الله نه افلا تاقلو نه اقل نکار ولنا اخله هغه راجه مشو سړې د نخلاسي ګونه وی حرق او حر سي را وان شروع الهتكم بدل واغله د خپل معبودانو ان كنتوا فاعلين کتاسو سکار کوي او فصيرل کی چراجه مش یوګټ آباد یو چار دیوالی وکړه په زنا نه بچی ښه نظر نیسه ما نه خبره کوله الرګی به راوړل ته ورزول صالح رضی دا کار دوی وکړه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام به داسې لرګی جوړ کړو د منجنیق شنه ودی کې نو لکه څنګه چې منجنیق ټیلوي ورزې کړ حدیث کی راضی چې تمام اسمانونو نو ازمکو تمام او چغکړه الا ثقلین سیوا د انسانانو او د جناتو نا ټولو چغکړه الله ته وي انشاء الله موږ ته مدد کول غواړو ملائک د هواکا نوراغلی اره تاسو ته نوکاين اره نه ښه آخر الله ته سوال شروع کو ابراہیم علیہ السلام اللهم انت الواحد في السماء وانا الواحد في الارض لا اس احد يعبد غيري و الله ونعم الوكيل الله برته قد زستو بندم د عبادت کول ولاست الله بسما لكافي جبريل السلام راغل زاستامد کو الله وجهه د دو آه. سو پره اما الایک فلا خپل طرف نه وای نوې خبره ته تا نه مدد نه کوړل نو دا الله نو سوال خوګه کنا ابراهيم عليه السلامي حسبي من سوالي علمه بهالي اعظم په حال عالم ده نو الله يم ويا نار كون بردا وسلامه او را ش بردن یخ او سلام برابر حال والا در میانہ خدا او را یخ ش او طول عمر یخ مشاء صرف علی ابراہیم اپ ابراہیم منی خدیر یخمنا خبر او اللہ وارادو به قیدن کوشش کو دوی دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دو سیزلو قیدل تا سیزل نو او غرزول مون دوی ذرا تابان والا خلاص که منگد لرا لوت علیہ السلام لرا لوت د دا ابن حاران دا در واراو او بو متل اغم ملتا بارکنا فی ها ما چی برکتی خیده منگا پاگے که پر دا پرد مخلوقات شامتا میں بوتلیو او بخ منگدت ایساق یا قومی ورکل آزیاتی نافلہو کن وکلن جالنا صالحین نسی تسوی نافلہو ایخا ټول ګرځاولیو منګالاوې دا ټول می ګرځاولیو وسالین پورنه نه کار هم بیاو وجعلنا هما امتن يهدون به امرنا ګرځاولیو موږ دوی دره ائماتن امامان د دین دا دین پښوګان څه به کول يهدون به امرنا بیان به کوو زمنګ کو حکم واوحىنا اليهم وه کړه موږ دوی ته فعل الخيرات دا کولو د نېکو کارونو د پابندے کولو د منځونو د ورکولو د زکاتونو واقعانون لا عابدین وو دوی موږ د عبادت کوونکو کی ولو تناتینا حکم او ذلوت علی السلام تذکره کی تذکره د امبیاء علیه السلام دا غو د ابتلاحاتو دا غو د بهادرۍ دا غو د عجز لوط علی السلام لیکل او موږ یاد کای لوط علیہ السلام ورکر او موږ تل را حکمن حکمن پیغمبري واخله او علمن پو دا احکاماتو شرای خلاص کا منګدې دا عاقلی والونه شاخوي کول الخبایس فلت کارونه یقینندوه قوم د بادې فاسقین ما تهون کیو دا حکم د الله نو داخلنا فی رحمتنا وردننا کا مندل را فی رحمتنا فخاص قل رحمت کی یقن او دید کامل نیکانو انو من صالحین دید جماعت دا صالحین نوفا ونوحن از نادا من قبل وس سلور انبیادا سی ذکر کئی وس چه داغو نادا ذکر کئی پنادا سرخا نوحن از نادا و ایوب از نادا و ذنونو فنادا و زكريا इज नादा नू अलैहि सलातो व सलाम चगवलखा गोरा नू अलैहि सलातो व सलाम द दुश्मन न ستاسو ضرورت حاجات کوم دغه سنور قسمو کې را باندې کنا نو چې تاسو ضرورت حاجات ته نو چې دی امبي الله ته چغوله تاسو چغوه د الله نماز جواب چاته چغمو نو عليه الصلاه والسلام کله چې اجازه زې وکړه اواز یو ک منقبلو مخدی امبي یا السلام يا مخدی ابراهيم فاستجبنا لهو نقبلک کړه منګه دعا تا پس خلاص کا منغا دلرا او کور نه دا غذرها و غمل وینا لوی غموخ نه نه مسواکالا دی قوم خبر نذمن الله وی بدلا واغ سمغا انترا دا قوم چې درو جن غل ایتو نذمن ان هم كانوا قوم سوء یقنوا دا قوم د بدلای هر کړه دا ټول مینس کی دا داوود علی السلام د سليمان علی السلام تصغیر کړي دلیل نقلی داود علیه سلام د سلیمان علیه السلام چې دوی د الله په احکام او تشریعیو کې په معجزاتو کې الله ته محتاج وخه نو جسرانګي په احکام او تشریعو کې محتاج او احکام او تقویینو کې محتاج داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام راغله دی او څنګه د بل فصل کې سره ادلې راغې داوود علیه سلام سلیمان علیه السلام ته دا څنګه چلشه ډوډ مشوره شروع کړې ده فیصله اورولې شینده داوود علیه السلام خپل رائے دا ویلا چیرته د غګړي بيزي دغه د فصل والو شي بس خبره ختمه سليمان علیه السلامینا کداشي وښی دا غګړي بيزي دغه د فصل والو سره یې فصل د غګړي بيزي چیرې چا دی دغه د فصل والو دا فصل چیرې چا دی دغه د غګړي بيزو والو ته دی اول شي چکه فصل زوړ حالت ترغه بزیب واپس الله يفهمنا ها سليمان ګوره مجتهد غلطي کوي خا ابراه داوود عليه السلام غلطي مون اوکړې مشوره وا فیصله لورول نه وا وا داوود او سليمان او کا مجتهد یو غلطيو کې ګرن ته کې ثواب مليږي چا مړین نه ني نيوله داوود السلام کو غلطي نه د کړي مشورې کولا دا دو دو دا فسل, فسل اللہ نور اور نورانہ دانشیو کہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام از یحکومان فی الحرث کلچ مشوره کوله دوی داړو په بالا د فصل کې کلچ سره دلی په غا فصل کې ګړی بيزي د حکم الله یو کنا له حکمهم شاهدین و د دو دوی ته دو دو دو دو دو حاضر مارسل ذلخ لیکن ففہمنا سلیمان پس پو ورکړه منګه دتی فسلی سلیمان نو د سره د دا سر ده جکهمه شو نه الله وکله نهته نه حکمه هر یته وړی په غبرېعلم ما پودهدین او تا ب کړی منګه سره د داودلی سلام نه ال جبالله غړه یو سببحنا تصې به پ او غان به تذې و ف الله ومنګه دا کار کوون نه څخر نه ففه هم نه و نه د کارونه دوی په اختیار کینو نو وال صنعت هوتهلو او خلی او منږ د ته جوړول دزغرو لکوم ستاسو د بارهستاسو د ده دا ول تونه کوم منباې کوم چې بس تاسو مباې کوم د ج ستاسوونه ده جنگ پو وقتی ده پکار رازی نو پس آیتا سو شکور گزاری ده اللہ توحید منائی کنن ولی سلیانو امان ایخا ولی سنیمان ریحا تاب اکڑیو منگ سلیمان علیہ السلام ده بارا ہوا آسیفتن تندہ کلب تیزا ونو کله رووا لکر اسو سورت سواد کی راشا ہے تیز اکل رو دو سورت ساد آیاتو وسخرنا له الرياح تجري بامري رخاء حيث اسابا رخاء نرما حيث اسابا نو دلته معنا وکه تا به کړه مو سليمان پر هوا آسفتن تیزه وا وکله بروا اوروان ابو حکم دا غسرا اغزمکه تش خيره چولې مونږ پغې شام تا يمن تپسو ګرنټو کې باور رسېد دمیاشتو مذل به په ساعت کې وکړه الله یو کولنا به کل شي عالمین و منغا فخر یو شمن علم لرونکي و منن شیاطین او تابې کړې منغا د شیطانانو نه هغه سو کې غوسونه له چغپی به ولید سليمان د پاره عملونه عملن دون ذلك او کارونه به کول کارونا سواد دهین نور ډیر مهنتونو صورت سبا کې راځي سواد کې رستورازي ښه وکړه وکنا لکه حافظین او موږ د دې لپاره نه ګاهبان دا تمام الله د دینه ګاهبانی ما سره واخله دا تمام ولا متا به کړو کدا شیاطین او کدا هواګان او کدا مرغان او کدا سوخه الله وکنا لهم حافظین دا متا محتاج و زایوب علی السلام تذکره کوي به منادا ایوب علیہ السلام رومی پیغمبرو ڈیر رن قامت والا اللہ ورکڑے و زامن خذی بنابرا امتحان الله تنا دا وخت نمخ کیار سواگست دا یو خذ پاتشید خدمت تا پارا اللہ پی بدن منی بیماری نگول روس و سرز سواد کی مفصیرون ٹھول تفسیرل تا کڑے دانا چی پکی دانا وا چینجی شیو انبیاء علیہ السلام جسدون نداسی بیماریون نمحفوظ ای خواد ایوب علیہ السلام تذکیرا الله کیبرہ ایوب علیہ السلام کله چی فریاد وکړه خپل تا چې راستي دله ما تا ازر مرض زرسو مرض وان ته رحم ورای مه نوت زیات رحم کوونکو درهم کوونکو نه الله پس قبول اکړه منغ د دعا پس لره کا منګه هغه تکلیف لره کا منګه وس چې په دم منو من زرن سمالازو و اعطيناه اهله او ورکمن دتا بالبج دد و مثلهم ماهم او په شان دا غو ور سره نور داس او رحمتا دا من نه اندنا دوجد رحمت زمنا هو ذکر للعبدين دا نصیحت او هغه چا د رچد الله ته فریاد کړي تکلیف پراشي الله ته فریاد وکړي من اصابهم بلا چا د سر تقریبا فل یشکر بلا او یع بلی از کرمہ صاحبہ ایوب خواہ ایوب تا چکم تکلیف رسید لے چھوکو را ایوب علیہ السلام پیغمبر وقتلس کال ابی مارو او بندتا سمرہ تکلیف برداشت کم میاںش دوا دریشتہ دور پینزہ کالاش فگت خود ایوب علیہ السلام زان مخیطہ کا چھے ایوب علیہ السلام منہ اللہ افتیلائی انتیان را ایزاد اللہ طرف نے بیا اللہ تفریاد کوا خواہ یاد کا اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام زلقفل دا دابن اسرائیل کې پیغمبر دا زکریا علیہ السلام نه نه زکریا ستا سره خورا زی غره دا چې دا ایوب علیہ السلام زوی واخا کل من الصابرین دا طول دکلو خلقنا صابرین او دومره پلات لاترا غریم په امتحانات ښه الله یو اخله په رحمتنا دن قرب د لرمغه په خپل خاص رحمت کې چاغه نبوت ته انه من صالحین یقینونه د پور نیکارونه واز نننا ایزه حب دا ما دا وذ دی یونس علی السلام تذکر الله کوي یونس علی السلام د قوم نه خپه ده پوه شو چې دوی منت الله عذاب راضي اشتها د او کده الله حکم ته ونه قتلل اشتها د او کو خو جل الله په امتحان درایس مې فخله کې تله دی ښا نون مې ته وې د د می په خلله کې تللی دی مشهور په سمنه شو د نون من می والا یاد کوې د می والا کله چې لا مغاز ب په داسیال کې چې غسهو په خپل قو بندې معېتهخوا کې دی ف نه پس د یقو کلل نندق دی را د خیال داو کچی برانو پا دا وکړه چې تنسییا بر نه لومونږ په د منې نه فر یادو کوه د پهتییاروکې الله الا اله انت استعاذ اجد پر سر کو ان کی سی وادتانہ سبحان پاک ہے اللہ تدار کے سمے سدار انی كنت من الظالمین یقینا زي ما د کم کول کنا خپل دریا کی الله خپل خپل نقصان میں او کا بازی ظاہرین چی دی گنه هغه انبیاء علیہ السلام دا معصوم نری گورا یونس علیہ الصلات والسلام مغاضبا مغاضبا بعد تفاسير و معنا کړه مغاضبا لربیه چیرب تاسو غوساین او به مسلمان پاتې کی دغد یم وی الا نقدره قدر پمانه معنا نه چې من قدرت نه لرو نه چې سوګد الله قدرت نه مانی نه به ګنانګان چې نه مانی مخکافری دا څنګه خبره او وی تو کونتم انا ظالمین ظالم ته او را تفسیر کبیر دلته خود تفسیر کڑے دی دا گرنگی شفا دا قاضی آیاز دلته د دا نه کړي دی خوا دلتا کورا مغازبا تراشا ہے غصو پخپل قوم منتے پر رب مننو غصا مغازبا پخپل قوم غصا ہو خبره ونه مله او دلی ربی ہی تفسیر چه بازی مفسیرین کر لے اجل ربی ہی وساو فققوم من د وجد خپل دربنا د خپل د وجد ربنا د خپل د وجد ربنا چې درب دعو د و انا منخه د رب د دعې خبره و نه ملله نو فققوم من د غسله مغازي بندا او لن لن نقدره دقدر په معنا تنگسياد ان الله يفصر ذريقه يشاء ويقدر نو ما ند عن لن نقدره علي ان لن نزيق عليه تنگسيابرانه و شفا شفاده دا ضمانه کوي او ابن زيد وېدلته د حمزه محذوب و د الا نقدر ایت تنسيابران اي من قدرت نه لرو قدرت نه لرو د ام توجه کړ او ظالمين کبیر وې ځونه خو کولي مشکک دي دلته ماننه ظالم سر تارکین للافضل ور داو چې تپوش شي او غیر یو لاکار یو که اجتهاد نو نقصان ان نکنتو من الظالمین یقینا زه ما ده نقصان کوونکو نا په خپل درجه کې چې بلا اجازه د زوتب درې ثریوی یو د ما د مېدخهټې یو د دریا یو د شپې بیا ګور دا دواده سې د چچا ولس ته په اخلاص سره دا دعا الله قبلای غور دعا دعا کیدري خبر دي یا ود چي دعا غواړي د الله نه چا نه چي دعا غواړي کوم ذات نه هغه به محسن وي احسان کوونکی وینو الله یا اله الا انت ذکی پرته اشاره او چا نه چې سوالي چاګه کې سباس سعيب ني هغه مال مالکا هغه قادري هغه رازقي هغه سبحان کا درېم دا چې تاسو څخه محتاجی کړین دي کوم ته من الظالمين نو پاتېره کې شپې را پاسا کنه الله تعالی لاستور ته قال لا اله الا انت سبحانه كيني كنت من الظالمين ا مونشي نه سلی شو د دې ویر د ومکو ډیر مرګري د سی بنا شو نو ډیر اورادو ولیکن دا ډیر مؤاسر ا دروازه د فقار د چې ارو خپل دعا کې دا شامل کیږي خاص کر دې روزي پدایام ود الله علی وکي الله افس قبول کړه موږ دعا د خلاص کا مونږ دې امین الغم مورا د ګناي نه دی ویلي غم نه مخلاص ک ګنا ورته الله نه دی ویلي الله دې رنګي نجات ورکوم مو مومنان لرا ګور مومنان نه وی خچداسي الله ته چغه وي زكريا عليه السلام کله چې आवाज وکه خضراب ته رب زم ما مبره دې ما زرا تشتور فردن تشتور وانتقئر الوارس این الله تقورا مالکی غرور کونکی دوارس ای اللہ نفس تجابنا لہو پس منگده دعا قبول اکڑا ووحبنا لہو یحیاء اوبخ منگده تا یحیاء واسلحنا لہو زوجو باری مکڑا دا توالد دا پار قابل امکڑا دا دا دا پارا د بی, بی دا, دا دا پارا توالد ورد امبیاء لیم السلام اللہ زکر روکا کنا اصل مقصد لراغلوس حاصل د دې صورت داراوات حاصل د دا دې واقعیتو داراوت ان هم كانوا یسارون فی الخيرات یقینا د یام بیعل المسالم چې یو یسارونه فی الخيرات جلتی به کوړه فی الخيرات په تابیدارای د الله کې ویدعوننا رغبا و رهبا حاجتونه به وغختل مننه په خوشالو کیا په غمنو کې یا را رغبا و رهبا راغبین و راہیبین تونونه خ د منږ نه په خوشحاله ک او پهیره کوون کې خوشحالی کوون کې په خوشحاله کېوم او په داسال کې چې په خوشحاله ک په یره ک راغبی او راغ می نه کوون کې او یاره کوون کې الله و دوونه حاجتنا به غختل مننا مینا کوونکی او يرکه وونکی وقانو لنا خاشینو دا مغزرا عاجزیک وونکی ولتیه سناتا فرجها اغذنانا چې بچی ساتلو او عورت خپل محفوظي ساتلو نو پسفکه مونږه په طرف داږي کې ورو خپل وجعلها وابنها آية للعالمين او غر ظلمن ماذا او زيدت آية النخد التوحيد دارا دا خلق ان هذه امتكم امتا واحدة شبه خيال دارات صدق دا انبيو زن لدينو تدوسن للطريقه زن ليقاروا الله لنا يقينا دين دي ا در ټول دې امبيالې مسالم دین استا سورټو دي اغه دین سې دی وانه ربكم فاعبدوني ز استا سره به ما پس ما دره بندګي کوي نو چې دین یو دې خلک پکې جدا جدا لاري ولې جوړې کړې سو ګول تران بل الله وی ټوکړي ټوکړي کو دین دوی په خپل مینس کې ټوکړي ټوکړي کړو دوی دین خپل لاره په خپل مینس کې زې وروسته نو خلقو کل الینا راجون دا ټول به موږ ته واپس شي پس هغه څوک چې عمل کوي عملو نیکو عملونه د کوفران مفلا کوفران لسای نو بربادیږي عمل لره الله بوله جره وکي و انا له قاتبون یقینا موږ لیکون کیو موږ دغه اعمال لره لیکون کیو وحرامنا لا قريه تن احلقنا ان هم لا ارجون وردايات مانات چګوري لګېش کال پکې راځي مانا <معنى> تو کره حرامنا لاقریه تن حرام دې پاغه کلی من چې مون هالا کړی ان هوم لا یرجون یقینا دوی لا یرجون نه به واپس کی یعنی حرام کړه دې مونږه دا ادمی روزه وداوی دا ادمی روزه دوی حرام دا ادمی روزه حرام دا حرام در روزه حلاله دا, روجود حلال دا وه حرامنا لا قريهنا اهلكنا انهم لا يرجون حرام دي پاغه کړی چې موږ هلا کړی دي انهم لا يرجون څه شي حرام دي ان هم لا يرجون یقینا دوی وو واپس ناراضي ينه د عدم وجود دوی دنیا ته دا حرام کړی دی نه روجوشتهګي دتي وين اپازي او پسيرين وی لا يرجون کده الله مزايد دخه جو خبر ختم شو حرام دي پاغه کړی چې موږ هلا کړی انهم يرجعوا سچ حرام کړی دی دا د دوی دو دنیا ته چې د اروه دو بیا دنیا ته نشی راتله او حرام وداله قريه بل یو مختصر توجيده او کای چې حرام په معنا د فرازه سره کای په معنا د لازم سره کای لازم دی په هغه کلمه چې من احلاکړي یا مقرره کړی دی منګه پاغا کلی چې من हल्ला کړی وی ان هم لا يرجن س شپې مقرره دا چې دوی دو واپس بیا دنیا ته نارایزی دا ما دا په مقرشیدی ادمی وجود د دوی ښه اشکال ختم یو چوز دی د بګنور دی خو خدل ته الله وی چې کله انسان همړ شو نو واپس د انسان به واپس نارایزی نومون خو چې ګورو دغه جوسه ده زما د یو محمز شپ کالهرو غ و خبرهله سم کو چک جوړو شهید بیکیو او اپس دنیا ته بیا را را او الله و چې نه اپس به نه را ځ نو خو ډیر زلمنږ خبر کو جو سره اووباس منږ سره پرتې په پال نو اے روح د جسم مراد د روح کله چې دا روح د دې جسم نه لاړ او دا روح بیا دنیا ته واپس نرازي لګاوې کنه د شهداو ارواح ما خام رازي راګی مل خپل کتاب کې لیکل کیږي چې چاروا د جمی به ما خام واپس کیږي الله یو نه واپس کیږي یو حدیث کې هم رازي د جابر بن عبد رضی الله عنه د جابر بن عبد الله رضی الله عنه چې کله شهید شه ده په خود کې کنا الله پاک دغه شهداو ته وي چې څه شی و غواړی هغه الله سره مونږ لرا کړ خپلنده دا عبد الله دغه شهداوي الله ته وي اي الله ان تحيني الله مونږ بیا جوړ اندی دنیا ته بیا بوز الله یکد سبق مني ان هم لا دا زمو فیصله زمو خنا ور چې پرانی بسې شي یا جو ماجو دو د هره ډیلی نه را منډی و د سیپ کوور د جوړې کې جاونو کې بر راه داس نه چې د ډیرو کې بخې را منډ تمام قوت بعد ش به د یاجو موجود پهې ملک شيه دا چینیان ادا چې یورپ دا ټول دا یو شخه دا د یاجو جو الواد خنی دی شي واده د خدي دی شي واده اشتیاحق قیامت نفعیضایی شاقیزت دون افسار لذینا پس بدا وقتی کلقی براو تیستر که ده کافران اوی باهای افسوس تیمانگ دران من خوب پر بخبر که دینا بل کیوں من ظالمان میں بدا چگیو بس یر اللہ ورکی انکم وما تابدون من دون اللہ حسب جہنم اے تاسو اے مشرقین و آغاز من دون اللہ عبادت ولا کوي سی عبادت الله حسب جهنم خشاک به جهنم انتم لها واردون تاسو هغه څه ورننه وزي لو كان ها اولي علي حسن الله وي کچرتدا حقدار د بندګي ما وردوه نبن ورنواتل جهنم ته جهنم تبدون و دلخ وقل في خالد طول پدې کی همیشي او دوی دو پر او پدی که زفیرون حسوی دی ویو دوی دو پر او پدی که لای اسماون حس پا ناوری حس پا ناوری گورا ما مخی منگویلیو ما من اسمای مصوله چی دی دا اصل په فی العموم ندی دا په عموم خصوص دوارو که نه د خصوص دو پارا اصل د عموم دو پارا عبدالله ابن زبعرح آغیو گورا کنا یهودی مولاو او ګور یو یې کنا ان کومه متا بو دنا مين دونې لا هڅه بجان دغه او یسا السلام راغندې کی پلان کیم راغنو پلان کیم را دې الله پاک د دغه اعتراض جواب را لېږي چې په ما خود په ون شو دو ما د عموم د لپاره واستخ استدلال غلط وکړه الله یقینا کسان چې مکه مو کرر شوی دغه د پار اعظم نه طرف نه الحسن جنته آ چه مخی مقرر شه ده دوی ده پارا مین نا زمانگ ده طرف نا الحسن نا جنت چه ده پارا چه مخی نا زمانگ ده زمان طرف نا مخی ده غوی ده پارا جنت مقرر شه ده نو اللاوی اولای که انها مبعدون دا کسان بارد دی جهنم نه نا لرکڑی شیوی لا يسمون حسیسا نباوری دوی اواز ده جهنم یعنی کشت جهنم و هم فی ها مشتحت هم دوی د دو پارا و هم فی ما دوی با فی مشتاحات پاغه خوشالو کی وی او هم فی مشتاه تنفسه ا دوی چه سغړی د دوی نفسونه سغړی بس هغه کې به می شي کنه ا دوی پاغه خوشالو کی چې د دوی نفسونه غواړي ا دوی پکې سوي امېشه وای لا يحزنهم الفزع والاكبر غم جن باندې کړې دې لرا کبره حټلې افاظو اکبر څه دي یو ګډ بړاوي شې شي اغه مرګ نا بغډ جوړ شي مرګ به متشکل شي ا ملک سره بچړی اغه باندې بچړول غي جنتیان ته به موازوکی لا موت جنتیان ته به आवाज وکي جناتيان ته به لا موت مرگ مرګ سره راځي دا غړدی او دا غبره هټ وښې چې مر خلا لال شو مرخو د مصیبتون نسړې بشکې کڼ وتظلقا هم الملائک راضی بدوی سره ملائک ملائک بوته داستا سواغرز دا چې تاسو سره وعده کېدې شو یومنت فی سما کتوی سجله لیل کوتو هغه راز چې قیامت قائم شې نه راغون بکو الله یمنګ د اسمانونو آسمان جنستره راغون بک ولله من د اسمانو نا څنګه که تو یې سجله لرل کوته ته دا سجل لرل کوته به کتابونو لرانو سجل څه شیدې باز یو ملک ته الله پاک نو قره کړې ده پځمه کول د عمل نامو بیا خو تشبیه الغریب بلا اغرب بیا موږ مونږه پیژن نو باز وی سجل نا منشی مراد ده تشبیه بده کړه چې سرنګي منشی په دفتر کې ما خام خپل دفتر را ټولی ک تمام رټې را ټولي لاندې منندې د دا قشان داسمنو نه به الله پاک را ټول کې یا سیجل نهمررات صحيیفه ده او کوتوب نه مضامین سررنګې چې صفه په خپلو مظامینو منې مشتلی داسې خبرې ساب کوي کوي کې کهته ټول را غړ که نه پشانت پشان ته د د جمع کولو د صحيیف خپل مزامین لرا لکه چې شروع کړي دی منګه اول پیدا الله نودو هو لقد کطبب نهاف زبورې بعدې ذیکې خا مغ لیکې دی منه په زبور کتاب کې من بعدې ذیکې روسروات نه یا ده یاولقت کب نه هاف زبورې یقیین لیکلدي منګه په وړو کتابونه کې رو د لحې معافوز ان الارض لاروزه یاری سوهبا بېشک ازمکه د جنت وا بخليدي لره بندگان زمانه کان دا د جنزمکه بنې کان خلق اخی او بازه مفسرین دا وی چې ارزن مراد هغه ارز د شام ده زکه مکه تاسو یو آی ایم او بحثی دواره وګرئ ونجینا ولو تن ال ال رزلتی بیا ایواتی امتاو گرائی ولی سولیمان ریا سفتا تجربی ایلی رو دلتی بارکنا پیا دغه ټول دویج دقا زمکد صدا دا دا شام زمکد او د عثمان رضی اللہ نو پودور کی دا دی گورنل سوکو حضرت اماؤی رضی اللہ نو. او بیا چه اماؤی رضی اللہ نو امیر شیده خلیفہ شیده کنا نو بیا دا شامی خپل دارو لخلافہ گرزو ری را نو غور دلتا الله پاک وې ان الارض يرثها عباد ي حضرت معید دا پسکې دې په نیکانو کې دې صالحین او کې دې قران دې غوې کوي خا ناخذ اخرزه من دي د دین دشمنان نو معویا چې صحابیت نو باسي نو خبر دې ختمه کړګ ان فی ها ذا لبلاغا لقوم عبیدین یقینا فذ قران کې دا قرآن تبلیغ دی دا سورت تبلیغ دا قوم دا پارا عابدین چی دا اللہ عبادت که ان کی دی وما ارسلنا که لا رحمت للعالمین نی لگلی منگ تم اگر رحمت دا پارا دا تمام خلقو ورد مسلمانان دا پارا رحمت دے دو قبول کردے دے او د کافر دا پار رحمت دے استیسالی عذاب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وجن استیسالی عذاب اللہ پا دی امت نراولی او حر یوت ای رحمت رسید لے اپنی قائم بیاداگی تفصیل کردے دی پل اینما یوحا ایلیان نما ایلاکم ایلہو واحد تو اگر رحمت دا دے خوا پیغمبر رحمت دین وارا رحمت دا دے دا توحید مسلد رحمت تدی بیان ویا یقنن وحی کے دے شیمان تا حق دار دبن یو سیوزاد تے فالان تم مسلمون پس ایتا سو غالا کی خودون کے دے نو فائن تا ول او کډوی مخ واړې دا مسالهونه مني فقل اعلان وکا و یا سواین خبر در کوم تاسو وتا یا اعلان می درک تاسو وتا الا سواین برابر سکه مزیا ته معنی ده کړه یا ما خبر کړه تاسو په پورا خبردار اې سوا اوس تاسو ما ته تا قیامت بکلی نیمه په وځه اقارب چدان زیاده امبیاذن یا لري ماتو ادن اغ چې تا سره واده کېشي ان نه هو یاله ملجره من قوی یالو ما تکمون سکر الله حالم دی ما ته ددي پته نهشتې دکه ان نه یاله ملجهه ی ق د الله پاک پوې په پتناستا شو یا او ما تکتمون پو الله پاغې چې پټ تا شو وای نه درې له الله هو فیت نهتون اوس د تاسو چې نه را وره دو خویل کلبوی منگ منی با عذاب کلی زنن ایم پوا اللہ حالم خانو دا رستو کڑی ولی دی چه تاوی رستو دی و این ادری لاللہ و فتنتن لکم نپوی گمزا شاید دا کول دا عذاب از زمیخت احساسو دا پارا و مطاون الاحین انہو نفت تریا وقت پوری قال رب حکم بلق ناق دا قرآن کریم قرآن ځکه د په شکل د قل رببي داسې مر راغل دی حال رببي پ غمبر رب حکوم بل حقيفیصله کې الله اره به زما پصللو کې پورهربرحمن او ربزمونږ رارحمن د مستعاو چې مدې نهختلی کې دی شي الله ما ت فون پهه خبرو چې تاسوی با نه و الله لله الله د عمل کولو توفی غه کې الله دا چې منږ سوویل یا الله شیخ صاحب تدادې ثوابونه او رسائل الله داغه مغفرت نصیب کی یا الله محتاجه بنده ستا په کتاب ډیر مینه الله ډیر محبت یې کتاب سره ستا سره ستا صفات سره الله داغه مغفرت نصیب کی الله نړیری رضون کې ودا تان الله الله دا داغه دا عمل یو سلسلره الله دا جاری او ساری اوسه الله دې ثوابونه غته ورسې الله نو ثوابونه یا الله چې څومره تکالیف کې څومره مسلمانان دي بڑے دي الله مغفرت نصیب کړي دې مسلمانانو چاته ست تکلیفونه دي الله دې تکلیفونه اخلاص کې دي قرونه نه الله ټو اخلاص د عمل خلاص کې د عمل مستحکم الله سوک بیماران دي یا الله زموږ په دې کورونه کې مریضان دي زموږ په کور کې او مریض دي الله دا توکلونه مریض دي الله سب احسان وکړي الله تو سره د عافیت امام لا نور مریزان نظام رشتہ داران دي کزمو رونه بايگان مسلمان مسلمانان دي محله دار دي الله یا الله دي ذا د زنانا دي قران اوري الله سر پينزا گنٹه ده الله کتاب داناسي الله ودي گرمه کي الله پدور حمکه ذو احتياجون تر سر کي الله ذو ضروريات تر سر کي الله الله د دو دين سر تعلق کامل کي الله د دو كورونو کي خیر هر قسم خير مادي روحاني خير وګرزي الله دو چاته محتاجانه کي ادا ده اهل القران دي الله دا محلب الدین منیا باد کی الله دا مدرسہ الله دا غریب مدرسہ دا الله الله ته کامیاب کی الله دا وسی الصل الدین دا یو مرکز دا دین دی الله یا الله پمغ رحم کرم کی یا الله چاچې سه احتیاجاتي الله ته پورا کی ربنا تقبل منا انکنت سمعلیم زمنګ او مرګره د ډاکټر صاحب دی هغه دا پر دعا کی الله دی اغلا صحت کامل عاجل مستمرو کی بر